Jak jsem včera mluvil na přednášce, o tom, že nenávist je opak lásky ve smyslu prátelství, udělat vlastní zkušenost, přesvědčit se o tom, je lehké. Láska a nenávist nemůžou existovat, tedy čistá láska, Nenávist, nemůžou existovat v jedné mysli, tuto zkušenost, udělat tuto zkušenost je lehké a myslím, že všichni zná, mm -hmm. o tom mají jasné představy, ale, že jak láska, Vyhubuje nenávist v našich srdcích. Všichni máme nějakou jasnou představu, ale těší je pochopit vzdáleného ne... vzdáleného nepřítele lásky. Vzdálený nepřítel lásky je lpění a tohoto vzdáleného nepřítele lásky je právě velice těžké vymítit v našich srdcích. Ale důležité je být si vědom, tedy, že láska ve smyslu opaku nenávisti bude úspěšná a najde naplnění jen tehdy, jestliže tež bude schopná vyhladit vzdáleného nepřítele blízkého našim srdcím. A to je lpění. Láska bude schopná úplně vyhladit jen tohoto blízkého nepřítele lásky utrpení, tedy blízkého nepřítelé lásky, nenávisti, když je tím největším utrpením na světě. Jen tehdy, jestliže tato láska budete schopná odstranit vzdáleného nepřítelé lásky, což je lpění. A opravdová láska, čistá láska ve smyslu práctví je právě ta láska, která je bez lpění. Jen tato láska může úplně vymítit opak lásky, což je nenávist. Toho je třeba víc vědom. A jak začít tedy, se, jak už jsem říkal, tímto prvním krokem, učení se, jak obšťastnit sám sebe láskou, čistou láskou, je tedy tradičně se praktikuje ve čtyrny předsvrtími, čtyrmi adimok, adimoksha, adimukti, čtyrmi předsvedími, rozhodnutími. První rozhodnutí je avéry homy, hm. ti, kteří mají zájem o pali, můžou, nebo o sanskryt, můžou se můžou to provozovat. V tomto jazyku, jinak avéri homy znamená nechť, jsem prost, nepřátelství. Toto je první předcevetí, ve smyslu praxe, lásky k sobě samému. Tedy averi homi, nechť jsem prost, nepřátelství. A jo homi je druhé předsednictví, druhé rozhodnictví. Nechceš rozvidit světlo, na to? A prostě, Abyápačo homi. homi znamená nechci jsem bez v nenávisti. Averi homi, abyápačo homi. Ani homi. Nechci sem bez prekážek. Tělesný, duchovní, duševný prekážek. Med štěstí právě spočívá odstranění překážek. A čtvrté předsedletí Suki atána pariharami. To znamená, nechť jsem šťastný. A jak jsem včera vysvětlovala při přednášce, doslova to znamená parihárami. To znamená pary je všude okolo. Hárami je nechť sám sebe nosím. Nech sám sebe nosím ve štěstí. Sám sebe, to znamená toto tělo a tento duch. Čtyři, přecelství, lásky k sobě, přátelství k sobě, lásky k sobě ve smyslu poznání toho, co mě dělá šťastný, poznání štěstí k sobě. Poznání štěstí v sobě znamená rozhodnutím se být šťastný v sobě. A šťastí v sobě je štěstí tím, že člověk v sobě nachází rozhodnutím se v sobě nachází absenci neprátelství a nenávistí a funkcí Toto je právě význam štěstí. V sobě i ze všech bytostech. Ale začíná člověk sám sebo. člověk, byl úspěšný v této praxi udělat sám sebe šťastný, a jak jsem se vnímila na začátku praxe vlásky je praxe utišení a prohloubení mysli v lásce. To znamená utišení a prohloubení mysli. Aby člověk pochopil utišení a prohloubení mysli, je nezbytné, aby, aby pochopil podmínky utišení a prohloubení mysli. Dle. písma utišení a prohloubení mysli není možné bez kája, viveka, číta, viveka. To hm? znamená kája, viveka? Kája, vivek, kája je tělo, hm? a viveka je odloučení. Takže to je lepší překnáš než ozloučinu. Oddělení, hm? Odlič, hm? Co se řečuje? No, tak. <coughs> Oddělení těla. Oddělení těla od čeho? dělení těla od vnějších vlivů, tedy od barev venku, tady před náma je lev, tento stůl, tento vnitř, toto podlaha, tyto boty, všetky tyhle věci. Jakoby neexistoval Zvuk, teď slyšíme zvuk hodin. Hm? Všichni, kromě tohohle mnícha, mlčí, protože vás asi zajímá, o čem mluví. Vyždyť byste nemlčeli. Ale tikají hodiny, to slyšíme. Mysl se nesmí věnovat vnějším vávám, nesmí se věnovat vnějším, to neznamená, že když se odloučím, odřežu to tělo, to znamená tělo, to znamená můj zrak. Mé slyšení, mé čichání, mě chuť a mé tělo. Tělo znamená dotyk od vnějšího světa. Čili přesto, že slyšíme odloučení se těla, je přesto, že slyšíme těkání těchto hodin, nevěnujeme můj Přestože se že jsem si vědom, že tady přede mnou je přítel v brilích a v bílém tričku, červené bundě. Nemyslím na to. Jakmile na to začnu myslet, a že má do, zlatý brýne, a, že má e, vous dobré ohlený, nebo spadný. <laughs> <laughs> Takže nenacházem se, dostal kája, skája vývěka. A se, neodloučení od světa, v neodloučení se od těla. Od těla ve smyslu očí, hmm? které vnímají vnější objekty. Jedině, jestliže se mysl, aby se prohloubila v meditační objekt, musí se tedy odpojit od vnějších objektů a věnovat se pouze meditačnímu objektu, který se dá nazvat vnitřní objekt. A dále Vývěka, odloučení mysli od vnějších objektů. To znamená, že jestliže chcete uspět, jestliže chceme uspět v této meditaci, nesmíme myslet na to, kam po v létě nadovoleno, co příští týden, co práci, jaký jaké budou problémy a jaké budou frustrace. A co můj soused a co můj barát, co moje auto a co moje žena, co moje děti. Uspěju v této meditaci jen, když odpojím tělo a je to nechtěných objektů. Což není lehké. Člověk musí praxisovat dlouhou dobu. Ale doufám, a je to můj úkonec, že vám dám jasný návod do další praxi a že vysvětlení povede k k pochopení této praxe a bude vás k ní, k ní inspirovat. K ohloubení mysli, lásky s plným vytišením je tedy jedině možné, jestliže dosáhnete toho, že se nebudete věnovat v objektu, objektům a nebudete se věnovat vnějším myšlenka A budete se věnovat jedině meditačnímu objektu, který je tedy láska. A láska začíná, aby člověk poznal lásku, musí si mít první jasný pojem lásky. Tento jasný pojem lásky právě přichází tímto praxí tohoto odhodlání. Tím, že se odhodláme, aby jsme v sobě neměli žádné nepřátele, žádnou nenávist, žádnou překážky, aby jsme byli šťastní. Poznáme právě význam toho. Bezprostředně jsme měli poznat toho, co láska znamená a štěstí, které láska přináší. Aby to bylo možné, aby tedy izolace těla a izolace mysle od vnějších objektů byla možná, Důležitý předpoklad je tedy i pevný postoj těla. Zvačera Jánové tradici náš přítel Lukáš, který je následejný této tradice, se mluví o, o vajevolčanách postoj se skříženýma. Padmasána a že já to nebudu přesně vysvětlovat, protože krok za krokem doufám, že Lukáš vás to učí. Jo ne. <laughs> to je tervábě tradicky. Je vždy Lídecká tradičí pracuje hodně s jubickým, s s jubickým energiím, s to, co k ní patří, jako jazyk na patro, krk, že přirodené pozici, a tam dám, a ruce v mudre, že, takže takže je to, Gestu, gestu, které podporuje příjmení páteře. Toto jsou předpoklady, který pevný postoj těla je předpoklad k pevnému postoji mysli. A bez pevného postoje mysli se nedá mluvit to prohloubení. ale což je pro začátečníky nejvíce frustrující, je, že tento pevný postoj těla, aby vedl pevnému postoji mysli, musí být doprovázen uvolnění. A to je pro začátečníky velmi frustrující toto. Pevní postoj těla doprovázen uvolněním je pak výsledek dlouhé, dlouhé praxe. Hmm? A nedá se naučit za jeden den, za dva dny. Ani za týden, ani za měsíc. Člověk musí praktikovat celý život. Ale nejdříve teorie musí být jasná, pak postupem času, že je to tak. Postupem času teorie se stále stane bezprostředním poznáním a pak, jen když se teorie stane bezprostředním poznáním, budeme schopni toto poznání, třeba změnit jim kvalitu svého života, tak je to ten dlouhá cesta. <laughs> Ovšem, během našeho krátkého rektoritu se o to budeme snažit, hm? aspoň o to základní pochopení, a tím, že pokusíme ho denně praktikovat, aby jsme ho zažili. Tedy eh, předpoklad prohloubení se v žádání objekt je, jak už jsem se zmínil, prvé izolace těla od vnějších objektů, izolace mysli od vnějších objektů, pevný postoj těla, pevnému postoji těla se říká i jméno, známe známé praktikanty jogy, ale jméno, které je brůže, v našich krajích. Yoga je chápaná právě, význam jogy je právě chápan, jak už to s se v asanách, se hned toto je opravdu význam jogy, je Nauka o samády, o hm? rovnoměrnosti myslí, o prohloubení myslí. No. To pevný postoj těla je jen předpoklad této vědy. Jeden z mnohých. Bohužel jen z znám mají kreslené představy o józe a si, že jóga je právě provádění těch různých jogických pozicí. Čím těžší, tím větší jóga. <laughs> Ovšem, to je nepochopení, není to pochopení. Tyto různé pozice těla, jejich cílem je dosáhnout pevného postoje těla a pevný postoj těla je jen jeden z mnohých předpokladů pevného postoje mysli. A pevný postoj mysli je základ kýho Pevný postoj těla ve smyslu asana, jubická asana, znamená pevný postoj, už jsme to, to říme, zároveň s, s uvojevědí, s relaxací. A právě tento pevný postoj těla, spojený s relaxací, je tež důležitá brána k úspěchu v praxi lásky. Láska, opravdová láska oproti neopravdové lásce, jak se pozná, rozlišuje. Jeden ze bezprostředních prostředků, jak rozlišit opravdovou lásku od lásky zašpiněné, je, že opravdová láska je právě doprovázená relaxací, uvolnění. Zatímco zašpiněná láska. Uvolnění není schopná. Tedy praxe meta ve smyslu pravdové lásky, lásky ve smyslu právnosti, je tež praxe s uvolnění. Uvolnění v pevném postoji. Jestliže uvolnění není v pevném postoji těla, takové uvolnění Vede ke ospalosti a tuposti, což je ospalost a tupost, mě ospalá tupa není schopná praktikovat prohloubení tak. tak doufám... že tyto, tento komplex vás neodstraší. <laughs> A budete se o proto to víc, o to protože toto je opravdové, protože je to jednoduché, není to lehké. a začít, protože náš měli bychom mě jít drži k praxi yoginu, tím, že s se rozhodli praktikovat yogu, tak si v že drži chodí spát a ano, um, když budem drži spát, um, drži spánem, alespoň vlastně se o to budu snažit, aby um, um. k pokladem yogi, kromě jiných, je tež to, tak. že člověk jí příliš, a ne příliš mám tak, jí tak, aby ani neměl hlad. <coughs> a ani to je přeplně. A se spánkem je to stejné. Každý z nás má potřebu spánku někdo víc, někdo jiný. Ale aby člověk uspěl z že je třeba nespat, naučit se nespat příliš. Člověk nespí příliš, když člověk zpí příliš není schopen prodleva v dělali myśli, ale zase když člověk zpí příliš málo, tež není schopen prodlevať dělat mysli. Čili střední cesta? Hm? Střední cesta pro většinu z nás, možná na 7 hodin, hm? 7 v pánku asi tak to uděláme, hm? Potom k tomu ještě poslední přípravy a tak dále, tak mě to, mě. to 8 hodin, ne? Hm? Před budíčky. je to tak? Jo, Lukáši, jak to jedíš? Je to važný. 8 hodin, ne? Hm? Tak děláme si asi tam, od půl desáté, kde hm? to by to bylo opravidelný. Ne, dítka, od půl desáté, hm, do kolika, do půšek. Hm? Půšek ty budiček. Teďko nám bývá 45 minut tady, abych vysvětlím. Dokončil vypětlení praxe lásky. Prvního stupně praxe lásky. Praxe lásky v sobě sami. A doufám, že ho budete praktikovat až před spánkem hmm. a po probuzení. Nebo to je, to, je důležitá praxe spojená z relaxací. To je právě co chceme teď konec. sobě samých pokusit. Tedy v praxe v první lásky začíná tím, že zaujímeme pevní postoj těla. Hmm. Někteří učitelé radí to pevný postoj těla. Někteří učitelé radí si sám sebe představovat jako pyramidu, hmm? Pyramída je jako egyptská pyramída, je symbolem stability. Hmm? Nejvíc symbolem stability je pyramída ve všech civilizacích, jak se zdá. Hmm? V západních, i v východních. Můžeme, když člověk sedí ve pevné pozici s kříženými nohama, nebo Sukhasana, nebo Padmasana, nebo Siddhasana, tělo vypadá, stává, má podobný tvar jako pyramida. Člověk si může představit, z tu se říkne mm. mm. meru danda. Mm. Axis hory meru mm. naše mm. Mm. Os. Os. Mm. Jsme jako mm. obradné, to je jako osa mm. našeho těla. Je to jako centrum pyramidy Dvě nohy jsou jako úhle pyramídy, před je naše páté. Osta pyramídy. Když si představíme takto sebe sami, budeme mít pocit stability, z té stability. První chápeme sami sebe jako celek toto můžeme zavřít oči vidět sebe jako celek své tělo jako jeden celek tento druh odlévá v tomto celku. Chylujeme dých dýchání. A vlíči. začínáme vůči sobě, jako jednomu celku, který prodlévá nás celku těla a ducha. Tento celek chápeme a k tomuto celku pak tento celek bereme na vědomí tím, že mysli stvoríme jako objekt našeho odhodlání bez nepřátelství, bez nenávisti, bez překáže, <coughs> na těle a na duchu a odhodlání přebývat bez toho štěstí. Nechť tento celek je šťastný, když získáme jasný dojem tohoto celku a dojem toho, že chceme, aby tento celek proléval ve stavu štětky, pak můžeme, začínáme ze zdola tím, že cítíme dotyk, když se naše tělo dotýká země. Nebo vše, v léku, vysvětké vše, co poznáme na tomto světě, můžeme poznat jen dotykem. Čeho se nedotkneme, to nemůžeme poznat. Aby jsme poznali své vlastní tělo a ducha, který v něm přebíhá, musíme se naučit dotknout, aby jsme poznali, měli lásku k tomuto tělu. A k tomu duchu, který v tomto těle musíme se naučit, jak se dotknout. Dotknout znamená vnímat toto tělo a tento duch s láskou. A to je právě, že nejprve se těmito čtyřmi odhodláními chápeme sebe jako jeden celek a pak začíná se Nejjasnějším dotykem, nejasnější dotyk je, kde právě naše tělo se dotýká země. Ideálně trojuhelníku. Stehem. Jehož prostředku jsou sedící kosti. Jako, které jsou tež ve tváru trojuhelníku, troutrojuhelníku. Jestliže sedíme na těchto kostech, sedících kostech, přirozeně se naše... Pátek na příjní snažíme se udržovat toto že příjmenění. Jestliže z nás, naše páter na příjní, budeme si vědomi, že na příjmení je spojeno s dělovskými. A v tomto stavu napřímení páter v dělovskými myslí s uvolněním pak jdeme ze nejbližšího dotiku, tedy dotiku těla se zemí, dotýkáme se těla části po části, pravé nohy, levé nohy, boku, tak nakonec tak paží, tak krku, tak části hlavy, obzvlášť obličen, kdy jsme si měli uvolnit tím, že můžeme si vizualizovat sebe sama jakožto. Podívat se na osvícenou bytost, který máme předstvou bylu s jemným úsměvem na ústech. Ať si nám vyprosnit, změnit v jemný úsměv. Usměv. Jemný úsměv je úsměv. S relaxací. Odpočatý úsměv. A jdeme nahoru. Do mozku relaxuje mozek a zase zpátky k nejbližšímu do se zemí. Takto procházíme tělem, pchání, aby uvolněme ze stavu štěstí s duchem, který nezná. Nechápejte, neznáme a nezná překáže. Tak toto je první stádium, první krok naší tak Vdívá nám k němu, vdívá nám v této praxi, kde na půl hodiny my starem nie mamy do dziś nie jako że nie jakoś tak na